Mense, dit is goe gebuit noor 18, ek is Natasja nie, ek wil min sê ek jylle welkom dat jylle luister. Ja, ons het uh, amal soe bietje achter geraak met ons potgooiery, maar ek sê nou Johanne daarom het vir ons laat beet, hy is nog levendig en uh, en ook Chris van Skaaptevis het uh, bietje vir sy huis in Slovenia gaan kair en een baie lekker luisterpotgooi gemaakt. Ek uh, is by die huis, ek het vir my lekker kopie thee gemaakt, want ek rekaup. En net uh, was amper so amperkie somer geweest, maar ter die uh, die winter nou besluit tyd kom steek sy kop so 'n uit en en op so, so bykie terug sal ek jou verseë. En uh, hy breng voor ons 'n so bietjie reën saam, sodat se uh, bietjie nat in besluit buitekant, maar nie nie te koud, dis darm mos so 'n bietjie warmer. Maar... Nou ja, toet ek nog my kopje tegemaak en besluit ek gaan met julle geseld. Ek het al gisteravond met julle gepraat. En uh, terwyl ek in die bed geleid, het ek soms op my pot, op my, um, op my iPod gerecord. <coughs> Excuse. Op my iPod gerecord. En in my stupidheid, vandag het ek uh, per ongeluk die, al die voice memos afgeveer. Flip weer toe kom Een van die oomlikken van my wat ek nou weer geëxceed het. Maar na geval so, dit gie nou een nieuwe kans om julle te geself. Oor al die lekkie dinge wat ek aangejaag het. Laas na week het ek pekie gaan hockey kyk, my vriendin, speel verkrostiks en die assets hockey league so by ons. En, het was een baal lekkie game geweest om dit gaan kyk, almalig was hier geweest van vroeg dit was al paas op die jaarstag. En so het ons toe, uh, hulle gesê wil ek nie kom, maar kom kyk hoe, hoe speel Kat nie. <coughs> en, uh, so ek sê, het was daarom een lekker droe dag gewees, en het was baie mooie hockey gewees, hulle het 4-0 geween, en die spantje me hulle gespeel het, het was so'n mislikke span, maar, hulle het daar bieke van die reputatie die andere span, so, het half halverwachtelik gewees, dat hulle vond dat speelgoed dat die pram uit gaan gooi. Maar, um, On in ons gesê, het baie lekker dag, en ek het, dit het my bykie lekker dink oor, waar ek is my, my rehabilitatie vir, om weer te kan begin ookie speel. En um, gewonder of ek op daai vlak kan speel, en ek het hulle geseen speel, en ek dink as ek uh, ag as ek myself nie met mekaar kry in boord, ek seker weer te kan speel soos hulle speel. Maar ons moet, man is dan stadig gevat, so gepraat van die kniegeksel, uh, Ach, ek sal so my, ek het nou soveel keer van jou ding gepraat, en hy wil nog steeds hier recht kom, so nou moet ons my aansikkel met hom, hy het gister, som wat zondag was, het, uh, het hy hom weer mislik begin hou, en hy is bykie en stief en seer, en nou weer morgen, en ek ga op die dokter draai, maar ek net moet ek kyk, dat al die dinge in plek is, en dat ek hom nog nie te ver drik, terwyl ek moet hom oefen nie, en nou, uh, Ach, ek is, ek is, verskrif ek gat vol vriendin. Dit, dit is nou die 29ste maart, dit is nou volgende week maandag. Na goede week is het precies 2 jaar terug dat ek my kree gedoen het. Nou ja, daar is zaterdag middagsel ek seker in my leven nooit vergeet nie. Ek kan vir jou vertel, dit was uh, ook so een mislike slieterige dag geweest En 10 voor 4 het ek op pad oor die veld teruggehaard En dit was omdreem so 16 meter voor die einde van die game gewees. En soos ek getrap het, het my knieg besluit, hy wil nie meer saam speel nie, en hy gaan nie meer saam hart nie, en hy het omself gedislok uit. So my knieg knop, so het, uh, het basis soos my ellenboog uitgebuig. En ek het so afgekijk, en gesluit word dit so na hierdie gaan weetje seer wees, en ek het net so begin val. En uh, die mense rondom my by my uitgekom en vir my gesê, ek, ek moet opbouw skree en dat ek hulle verduidelik of, of ek skree of ek kots of ek paas uit. En dan skree laat ek my die ander twee nie doen nie, so ek gaan aanhoud dit doen. En nou ja, so slat die adrenaline moes ook nou in en uh, staan ek nou op. So, en ek dacht ek gaan net gaan goe kyk of ek nie een pisje is nie. En soos ek trap toe, dan uh, gaan my knieg weer uit. En ja, toen die was ek nou al, toes ek Soos begin ek eerst te heil en uh, bestaat nie nou met ons hospitaal toe gaan. Nee, die is nie goed nie. En soos ek nou sê, dit was nou die 29ste maart, gaan dit 2 jaar terugwees, wat die episode omself afgegeen. En as ek gewet het hoe lang dit gaan vat, het ek daar ook vir myself bykie meer geduld aangeleer. Maar um, dit een van die dinge wat ek definitief in die laatste 2 jaar aangeleer het. Is om geduld te heen met goeders. Je kan nie net doen wat je wil wanneer je wil nie. Je moet dit rustig vat. Maar, um, so ek is bieke, ek is half, ek um, nie depressief nie, maar ek is nie teki hard om met my knieg nie so mislik wil wees, wat ek nou gedink het, hy is bezig om homself nou goed te doen. Ek het eerder, as ek gesê, nou, last week sal terug en denk, yes ek weer begin hockey speel en begin um, oefeningen bijboon. En uh, nou maak jy blar die ding so terwyl ek nog niks rarig gedoen het nie. So nou maar sien, manna ja, hockey vir aan die dag, knieg vir aan die dag stupide ding, gaan nog steeds stupide een paar daad tyd. Ek het toe na die okkie toe ons gekla ookie gekeik het, het ons uh, besluit ons gaan weepie topkolf speel, en ek het vooreen genoemd in die topkolf is so, uh, jou bal is elektronisch getag, en jy sit op so, dier so sensorkie, en dan, sê jy nou vir jou, hoe nabij jy in die vlag jy hom geslaan het, en dan kry jy nou sekere punte vir, hoe nabij jy, hoe ver jy omgeslaan het, en, uh, Ek kom nogal goed aan, my goalstokjes van Zuid-Afrika het uh, doen nog hulle job raad, right, man. Ek het al nou mooi geleer om die M&S golf te speel nie, nou vir die wat nie weet wat M&S verstaan nie, slaan vir moer en soek. Die moer jou baliekie weg en dan loop soek jou om. Ek het uh, gelukkig, of nie gelukkig nie, maar ek is bezig om myself baie mooi te leer, ek het nog geen lesen gehad nie. Ek is nog bykie nie te selfbewis oor my uh, Of, ek wil nog nie geld spandeer, as ek weet, my knieg nou goed, kan nie rarig doen wat hy wil doen nie. Nou, het terugbrek nie. Maar anyway, so, dit ek nou maar, ek leer myself, maar kyk maar vir die ouwens, wat langs van my paar ouwe slaan, en, en draai ek nou maar soos hulle draai, en kyk of het nie beter gaan, en as die balliekie nou naderkom, en as het nou goed, en as die vader gaan, is het nou nog beter. Maar ek kan daarin nou, of jou uh, amper die balliekie neers, waar ek om wil wees, wat ek weet hoe ver ek moet gaan loop, om tot om by hom te kom, as ons, uh, Uh, een nege puikje speel. So, dit, dit is uh, nogal lekker, maar so het ons toe vier, ek en sy en haar pa na maat, ons toe gaan, gaan topgolf speel, en uh, haar pa had wel golflese gehad, en ek was, uh, my saam met hom, is ons gesamentlik eerste geweest ons die ander twee gedeel. En ek was vierde hoogste vrouwe skoor van die saterdag van die dag geweest. So, dit was... Uh, Dit het my nog lekker laat vol. En um, last week zondag toe was dit uh, hier so by ons, was dit uh, moedersdag gewees. En ons het so, ach vroeg die ochtend opgestaan ek en my man, en ek het my ma geby ons uit Afrika. En ek het pikkie by haar nieuws gekry. En het is ons hier so uit om ga ga elkaarke en ietsie te gaan kry. Voor sy ma en so is ons toe winkels toe, en ons het vaal, soeke 3 kaarsjes met roosblare en soeke type goetjes gaan koop, en vir ons het ons die nieuwe uh, skoddelgedrak gekoop, want ons in, was bezig om my maal te maak. Ek weet nie wat is die idee van hierdie metalgedes, die metalgedes like baie mooi as die so in die winkel staan, maar so draai het in die huis en dra, ach, dan maak het soeke, te laar die water altyd so snotterig opgaar onder dit. Ek leik my ons is lekker sek, ek word... O Chris het so'n jostemiekie en Johan het, het men vloe nog steeds en ek snuif en snorties nog al die pad. Maar uh, hoopelik sal die sommer ons uitserkeer, dan sal ons weer lekker gezond wees. Na geval so het die, die zaterdag het ons te besluit te okay, kyk, ons rijd nou een bykie rond vir die dag en ons gaan uh, so'n bykie karre kyk. En ons gaan gereeld daar so, um, ons rijd op die oomlik het ons het die joute jarrus en dan gaan ons gewoon ook daar die die dealer toe daarna by jy sal ons sa voetvid en dan gaan kijk ons op die karre daar so en drome van ons karrekies en elke keer as ons daar kom en sien ons nou kar en besluid ons bykie op die kar en nie, gaan ons huis toe en ons werkt nie eers ons geldies uit en dan kom het nou nooit op die punt waar ons die kar koop nie en so dit is my nou nie veel wat of meer let of minder let denk om te gaan kar kijk saterig, sondag nie En so het ons toe gegaan, en toe ons nou daar aankomt, is daar een blauw te is op die op die um, wat, ek vind dit nie, showroom. En hy is minder as jaar oud, en ek denk hy het iets as 2000 myl op sy klok. En ons besluit nie daar, en dan het ons baie lief is vir die kar, en daar het ons nou toets bestuur het, elke op en af in die pad, het ons uh, Papierwerk geteken en uh, is die daar weg om uh, die kar die volgende week te gaan optel nadat ons al ons financiering klaar gereel het. So toekoop ons te maar die <laughs> So is so besluit. Besluit is ook so wat gaan ons met die andere kar doen. En ons wil nie raarig twee kar in die huishouding nie, want ek werk in Londen so jy wil nie rarig 2 karre as paie ofwel, ons betaal nie op die ander kar af, nie, sê maar so, jy wil nie rarig die van nog van twee karre en nie. So, dit ons besluit, sy sissy het bekie van die bruik nodig, en haar kar is op sy laaste laaste wens beentjies, en um, ons gaan ons kar nou vaag gee. En sy was so verskirtlik blij geweer, soos julle kan seker voorstel, maar vir my was het nie so groot deel gewees om net vir die kaar te gee nie, vir, vir my was het al wel, ons het na die kaar, ons gaan in die ween kry want we nou sla raak van jou wene en sy is die beste kandidaat om een te kry en toe ons nou by sy, by Tawie sy ma aangekom het vir die moedersdag, toe is daar en ons sê te ver wat ons gaan doen en wat ons besluit het en haar blijdskap en haar eerlijke blijdskap wat jy op haar gezicht kon sien was was so fantastisch, dat my sommer na nou wat nou beter dink, of beter voel, oor die, oor die, die hele karkoop story ook. En, ons, ons, ek sy sê, ons het een nodig had nie, ons had karikje nogal lekker gewerk, hy is, nou, hy is nou 9 jaar oud, en hy, hy hou nog ander, hy was nou Frankrijk toe, in België toe gewees, en die hele Engeland omtrein platgeruin balles toe, en, en dit was die kar waar in, my man en ek, mekaar basis so verlief geraak het, dit was jou matchmaker gewees, omdat ons in die selte kantoor gewerk het, was uh, bykie moeilik om by die kantoor, obviously, um, te praat, so ons het baie keer het ons om net verlangst uit, in die kaar gaan sit, of um, die kaar gaan rondrein na die tyd, en, en so het ons toen maar ook gekom, tot waar ons was, om op die ou einde nou trou, en, Ons het die kaar na ons trouwe na nog vir 6 jaar gehaald. En soos ek sê, ek, het, kan, nou, ek kan onthou van al ons trippies wat ons vervat het mek en nie, onthou dat die kaar ooit nie steek gelaat het nie. So, uh, dit was al waard sier om om weg te gee, maar dit was bykie minne raard sier om om weg te gee om het in die familie bly. En om het sy soveel, soveel blijdskap getoen het vir die, vir die kaar, het uh, maak het hier nou nog, nog beter vol. Maar ja, nou het ons 'n nieuwe kar en ons het om saterdag gaan hal, en het is ook so'n bieke mislik en rendere geweest, zoals een fotokje van die oude die nieuwe kar op my, my blok, as jy wil gaan kyk. En hy is bieke groter as die kar wat ons gehad het, en dit was maar alles deel van die plannen wat ons nou maar doen. Ons wil graag bieke gaan huis soek en kyk of ons uh, nie een huis kan kry nie, en Jy weet mys hoe werkt het as jy huis het en jy kat, en as jy kat het, dan kry jy kind, en as jy kind het, dan jy baie skuld. Dus besluit ons ons sal maar vroeg vroeg skuld begin maak en begin afbetaal voor die nieuwe skuld opdag. En ten die tyd so 2 jaar, 3 jaar sy tyd, is die kar al klaarbetaal en kom die ander vaar skuld eers in. En dan hoef ons nie daar oor te waarin. Dit is lik die diefat. En het was ons besluit om ons nieuwe kaart te gekoop het ek het um, my Spaanse klasse maak nou het onrecht klaar, dit was nou al 10 weke wat ek my, my Spaanse klasse doen en ek dink ek sal nog al heel al doen as ek moet uh, Spaanne toe gaan, ek kan daarom f, uh, paar goedies sê en ek kan uh, daarom verstaan wat, wat vir my vraag so bieke meer is wat ek vooreen gedoen het En ek dink ek kan redelijk beter uitwerk wat ek lees, as ek het moet lees. So ook nou die twee kom dan my mekaar, my Spaanse klasse, my wakar. Besluit ons om, uh, ja, wel in die somervakantie, nie soos my juni julies te kan, dan dier Frankrijk af Spanje toe te rui, op die kist langs. So dit gaan vir my nogal lekker ervaring wees, want ek hou van die gatskeer, ek laai om te rui. En uh, daar gaan nou lekker paaikies en opportunities wees om, om uh, in die pad te val en nie, niewe paaie te gaan verkend en uh, bekie niewe plekke te gaan sien. So op jou ouwe tyd, dit is een proper route trip. Ek mis dit nogal bykie. So um, ek het met my man uiteindek vertuig, hy tot vir ons een uh, tomtom, soos een GPS saknaf ding gekoop. Het was ook soos naaks gebes. To is nou die sater gaan optel toe bestuur ek die karruis toe. Nou, toe en hy bestuur die ander karruis toe en to is nou, hier komt die klims die karruis toe vat ons die karruis nou uit vir die eerste keer wat het nou ons is en ek bestuur toe en uh, vat hem toe ver uit op die M11 hy so uh, stand zet lichaam in sy kant toe en draai toe daar af, haal in sy kant toe in Essex en, en vat die achterpaaikies moet nie, nie wees ons die bykie draai te vang om te kyk hoe handel die karruis En verdwaal toe in my sy in. Maar as my so ride ons die GPS. Ha, daar wil die ding nie werk nie. Ten die ty wat ek uiteindelik uitfieker rond onthou en uit weet waar ek is, toe kom die ding eerst blarie aan. So ek vond mooi verduidelik as ons Europa toegaan en beter ons van ons hoordeindelike kaart saamvat. Want ek vertrou nie die elektronische ding nie. Ek hou daarvan om te verdwaal my ben ons lekker om te hee, om te weet, as jy nou die moeilikheid is, dan kan jy vinnig van een plek na ander plek toe uitkom, of as jy nou pad is na een spesifieke plek toe om daar te gaan, maar ek hou nogal daarvan om te verdwaal en dan, um, ek is redelijk goed met richting, so ek plein nie te lang verdwaal nie. Maar, um, ja, so vet ons om toe nou uit en 45 myl later, toe kom ons hier weer terug by die huis aan. So, ons het de morgen eindelike testraafie uitgevat op sy eerste trippiekie. Um, wat ons nog gaan doen? O, ek het nou een nieuwe ding wat ek begin, met die Spaanse wat klaar maak, het ek besluit, uh, ons, uh, ek gaan nou iets die niets moet begin leer, en uh, die nieuwe ding wat ek aanpak is, ek gaan leer kajak. Ek kan nie, weet nie wat die Afrikaanse woord is, kajak nie. Het is miskien kajak, in my nageval. Nou so, daar gaan ek een plek in touwe hamlets gekryg, hier so na by London, en hulle gaan jou leer hoe om, hoe om te kajak, en al die lesse, en al die goeders, soos, as jy omval in die water, hoe om jou boitie weer terug te kry, en allerhande goeders, en hoe om om te laat maak, en draai in die richting wat jy wil, wil het gaan. So ek begin dit nou op die 6de April, so ek sê nie hulle bieke meer van dit, vertel as ek die eerste dag gaan verdrink het, so ek jy kom terugvertel, ek het, uh, Ek waar die nummer net, want dit is nog bieke koele rag, en as ons omgedompel moet word, dan uh, gaan ek bieke koud kreeg. <laughs> dit is nog maar deel van die lewe, en uh, ek het nou klaar af wat betaal en aansig gedoen, so ons in my nummer aangaan en backhou en aannoune. Um, wat van Spaanse afkomstel goed gebraad? Ek praat na die dag met my ma, en sy vertel vir my, die Spaanse voetbalspan, sy training camp is in Suid-Afrika sy wereldbeker is daarna by Potje Stroom. En hulle gebruik een van die militaire luchtdienst a oude militaire luchtdienst wat nie meer gebruik is nie. Ek weet nie wie die geld gegeen om het te doen nie, maar uh, die andere baan word oorge, oorgelei so die Spaanse voetbalsband kan invlieg en dat hulle nie so ver hoef te rij van Johannesburg International af nie want um, hulle denk die paie is te gevaarlik, hulle weet jy, die paie is te gevaarlik maar um, ja, so dit, dit gaan ook nou ek wonder nou ook daar oor want dit is uh, wat gaan geword van die geld nou hulle gaan seker miljoen vat om, om die stikkie teer weer oor te leef die ander baan om die vliegtuigjes in te bring, vir een span en dan daarna wat word van dit Ik denk van die, die geld kom, maar een bieke beter, beter gebruik geworden het. Natuurlijk, daar was ons die paaiemaffie in een slagte toestand, jong. En hulle hard bezig om die paaie om die main stadiums en die lichaam wat so te bouwen. Maar die, die laanse paaie en goeders, het lijkt nie vir my so lekker nie. Maar in een geval, is wat interessant, dat dit een, een specifieke obelitaire vliegveld vat om die Spaanse species aan te vlieg vir hulle trein en van potje stroom. Dan sondag het ek uh, saterdag ons die gaan halen en baie rond en sondagogend is ons opgestaan en ons het een tour gehad op die Olympische Spelisse constructiesite waar hulle bezig is om die, om die 2012 londen Olympische Spelisse te bouw en al die stadions te bouw. En ek het dit nogal baie geniet. My man is natuurlijk, hy hou van sportman, hy is nie so'n sportmal soos ek nie, maar hy het nogal een interessante ding gesê, maar het vooreen het hy gedink as baie groot gemors van geld, en uh, nou kan hy amper sien dat hy die moeite waard gaan wees. So as jy ooit bekie twyfel oor hierdie olympiese speel in 2012 in Londen, en jy kan een kansie kruim op een van hy tuur in te kom, want dit is geniet, um, definitief sal ek het aanbeveel, gaan doen dit absoluut Uh, baie interessant, ek wil net gewet waar die hoekie nie at het, het dik gaan wees en ek het dit nou op my kaart gekry, so dit is mooi gemerk en ek gaan sêker uh, maak dat ek kaartjes kry vir dit. Dit is ook baie interessant, het luid geluid, die hele park gaan glad nie karre op heen nie. So dit is basis 1 groot groen park wat hulle, wat hulle bezig is om te bouw. Daar is Die hele idee is dat mense, wat as jy nie kaartjes kan kry vir die venues nie, dat jy kan kan met die piknik sit, en daar gaan groot skerms is recht oor die park opgesit bod, so ek deel is van nog steeds deel is van die atmosfeer. Um, dit is iets wat, geloof, nog ooit by ander olympiese speler gedoen is nie, en dit is, ek um, denk dit is bieke nice, dit is as jy, jy net toe kan kom en bieke die atmosfeer kan, kan oplap vir... Uh, En so na weer die stadium die atleet en skotersfees <coughs> dan uh, kom nie dis ook die groenste Olympische spele wat hulle bou hulle het al die geboue wat hulle daar laat opsit het um, gras om plante en planten en pynne en goeder op die dak en dis nou om die, om die wildlife terug te laat kry na die Olimpiese spele verby is en voor die Olimpiese spele begin die ding hulle het even op die, op die pers kon op wat iets is ek weet nie 20000 eh uh, paar kan nou het hulle fermuis <coughs> bokse gesit nou my maas ons het gedoet gaan as hy die fermuisies moet sien en my maas dood bang vir die fermuis maar ek dink dit is nogal interessant dat dit nie geweet, al is gebeur daar is fermuise in Londen nie en eh uh, hier is so net so klip gooi van ons af want hulle nou 'n hele habitat inrig vir die oudjies die vleerende rotte met vlekjies aan en uh, die naas nou kanale en maar dit, dit, dit is nie vir my basak dit is een mammoes so groot site en daar gaan nie bisse of iets op wees nie, dit is en my man het het nogal goed opgestuid die, die olympische speler het een ding wat hulle na die tijd noem as die olympic legacy project en dit is om al die stadions en al die faciliteite wat hulle bezig is om te bou na die tijd aan die communities te oorhandig So die stadions en goeders wat al is, baie van laaie goeders word gebouw in basis in twee dele. So het word vir die massakapasiteit van die 2012 Olympische Spelen gebouw. En dan na die tyd gaan helte van die stadions afgebreek en na ander plekke toe gaan in Engeland of verkoop word na ander plekke in die wereld. En dan maak dit dit makkeliker vir die vir die councils wat die stadions en plekke in stand moet hou as hulle nie die groot wit olifant in stand moet hou nie. Ek denk hulle halveer die main stadion sy, sy kapasiteit na die olympiese speler. So, dit gaan een groot stadion weer as jy daar kom en as jy na die olympiese speler weer draai dan maak en sit en train en van die stadion wat daar staan. En dit maak vir my sin, want hoe kom het ons soveel geld spandeer om na die tyd hierdie groot goeders te maintain Want ons het klaar Wemley in Londen en jy het al die andere voetbalstadions um, oor Londen wat groot kapasiteit wedstrijde kan aanbied. En dit is basis een goeie geleentheid vir, vir sportsmense en die community om, om verskillende sportsoort te kan geniet. Sonder dat die goeders uit mekaar uitval om dan die geld om dit te onderhou nie. So ek het dit nog heel geniet. Hy het ook baie van die goeders is... Um, voor die tyd ego-freelie uitgedink, die toalette byvoorbeeld, flas nie sonder water nie. En daar is nie water wat flas nie, sorry. En baie van die goeders is, word in syke boksies gebouw so, dit kan weggevat word lateran, en daar is groen energie, kracht, daar is een um, wind wat gebouw word om die kracht vir julle misie speelers te kan teen. En na die tyd word die, die kracht vir die turbine op, doen, gaan dan terug teruggepomp word, terug in die grid, waar jy ek soos um, 10.000 huise na die tyd kan um, kracht verskaf. Dan het jy ook die staties wat natuurlijk een groot, groot deel van die Olympische Spelen gaan wees, en dat daar nie daar verkeer of eers parkeerplek nabij vir, vir, vir uh, toeskouers gaan wees nie. Daar is uh, een vir die pers, en dan sal een klein andere kaapak vir um, vlie atlete en officials en die type goeders, maar vir mense wat wil kom kyk, sal of in kan loop, van waar ook hulle bly, of hulle gaan die treine gebruik. So die stasies daar is iets vir 16 line wat dier dier hierdie Stratford um, internationaal en Stratford stasie gaan kom, en sluit in hier daar. So hulle is besig om die al die treine, om die sneltreine op te gradeer, Sluttel nie het 140 mile per uur kan haardlip of 140 kilometer per uur. Ek kan nie onthou wat, goed hoe vind ek rijd die goed nie. Maar dit gaan van 140 naar 180 toe. Wat betekent, jy sal binnen 2 uur van Parijs af tot in, tot in die Olympische Spelesite kan wees. Wat ek denk, uh, nog ander geleentere vir ons ook op, maar ek vir al het ons so nabij blij. Ons hoef nou nie in te gaan stad toe om een trein te gaan vang om Parijs toe te gaan nie, of België toe te gaan nie. Ons kan, um, kan samman uit die van ons voorstoep af op die trein klim. Die, um, wat is ek er, oor ons nou op die bus gegaan het, want jy bly die hele topse so bus hier maar voordat jy op klim, ek jy nou eers een paspoort by, so die sekuriteit is verskirtlik streng. Ek het laas keer genoem dat jy, um, om die hele park, ek dink is dit so 17 kilometer, om die hele park is daar so groot 20 voet fence, wat uh, iets so 17 miljoen hondkos, net vir die fans, die elektrik fans, wat om die dinge sit. En die sekuriteit wat in en uit gaan, as jy nou in en uit gaan, is net so aangestreng. Ons het op die busies gegaan, en voordat die bus gaan, myk jy nou jou paspoort weis, of een foto ID weis, en as jy by die, die hekke kom, waar die bus nou ingaan, tot op die site, het hulle um, sniffelhonde, wat in, om om die bus gaan eerste, en dan binnen die bus kom snuif, vir enige snaakse goetjies wat jy daal taal heet, en dan sal mense wat nou, sekuriteit wat jou aansakke en jou sakke deersoek, net om seker te maak, jy breng nou nie enige snaakse dingetjies op jy site in nie, en al die mense wat op die site werkt, word ook gesecurity check, en, en uh, dat is groot goeders nou, een van die interessante goeders wat die ook vir ons ook verduidelik het is, so rekkie terug hier by ons in die gukas, en as jy nou van waar die Gurkhas in Nepalse weermacht of special forces en hulle specialiteit is om met messe te veg hand, hand on hand combat, shorthand combat en, met syke snaakse sy krom messe en hulle uit onder of saam met die Britte geveg vir al in die volklins en toe hulle nou wil in die land kom plei toe word hulle gesê hulle kan nie want hulle hulle het nie die rechte immigratiestatus nie. Toe was nou nou een lang debat geweest laas jaar, en uiteindelik het hulle toegang gekry om te kom, hier te kan blij, omdat hulle burkas is, omdat hulle vir ons, al samen die Engels gevecht het. En van die ouwens wat nou ingekom het, na die wet ingekom het, doen die sekuriteit op die site, so as jy in en uitgaan, hulle doen die sekuriteit en al die checks so, Die is van top top top gehalte. As jy as jy enige iets wil probeer, sal ek definitief nie. Kom een voorbeeld van die van die girkins se was so erg toe die Britte in Falklands geveg het in die 1980's die Argentynë teen hulle gepaklei en toe hulle uitvind dat die girke steeds ook daar is, het hulle hulle opgehou fight, hulle, hulle wou nie verder fight nie. Want hulle was net te bang geweest. <laughs> vir hierdie ouwens met die kortmessies. So, uh, dit was, uh, dit was een baie interessante deur gewees, ek sal het, ek sal het rarigbaar aanbeveel, dit is vir nie, as jy op die site ingaan, dan kan jy, jy sien waarin al die, uh, al die, goeders gehou word, al die sportsoort gehou word, vir die Olympische Spelers, sowel as die Paro-Olympische Spelers, en, um, die planner vir die goeders is, is jyl op tyd, as goeders wat bykie oor budget uitloop, maar as ook goeders wat onder budget uitloop, so die algemene budget bly maar intact, in sal ek sê. Um, ek hou soos ek sê van die Olympische Olympic Legacy project wat na die tyd aangaan om die natuurlewe weer terug te kry in die, in die parke in, om um, die spasie te gebruik vir local communities en ook die slim idee hoe hulle dit gebouw het om om amper half het self te maintain, die um, windtonnels wat gebouw is om die kracht te verskaf, en um, die water, daar is uh, een of ons soos like waterhydraulic ding wat ook die wat wat op water help verskaf, en of energie help verskaf, en dan die soos ek sê die stadions wat in stikkies gebouw, of in stikke gebouw word, so na die tijd dat uit like elkaar het gehaald kan word, en minner geld gaan kos om te maintain oor die algemeen. Ek het wat is het seën nou vandag was maandag gewees. En ek het nou nou lekker gewys so na, na Johan en en eh Chris van skaap te vis. En Johan van die moddereiland. Ek sal um, ehm blym te sien ons is kom so so stadig stadig uit ons hibernation, hibernation uit. En eh uh, meer gereeld vir 'n potgoedjie uit te sit. As jy hulle wil contact maak, doen so asjeblief, gaan al so op uh, www.gogabyte.wordpress.com Ek skryf so nou en dan ietsie so, as jy hulle nie, nie wil luister nie, kan jy lees. En, um, of as jy my sama direct wil mail op uh, gogatassie.googlemail.com goga g-o-g-g-a a s s e at googlemail.com en dan uh, sal ek vir hulle terugskryf, beloof Of, um, eerlijk kan sommer daar also op iTunes, vir die ons op iTunes gebruik, subscribe daar op iTunes, uh, vir Gochabuit, as jy lang opsoek, en boer die lang te kry. Anders en laat het geweldig goed gaan met julle ammel, en uh, praat gauw weer. Tot ziens!